Добър ден казвам на нашия пръв и специален гост Клара Добрев, Европейски депутат от Унгария, част от прогресивния алианс на социалистите и демократите в няколко състава на Европейския парламент. Тя беше и заместник председател на Европейския парламент в неговия предишен състав. Здравейте, госпожо Добров. Много благодаря, че сте тук и че ще можем да говорим на български. Да, и извинявам се, от слушателите, но понякога търсят българските думи. Има много малко възможност да говоря на български Р... сте в България, но от много. много години в Унгария и това е разбираемо и сте един от ключовите опозиционни политици в Унгария в момента. Познавате добре предишния състав на Европейския парламент. Колко радикална е промяната в сегашния и кои са основните предизвикателства, защото ние чуваме от различни политически кръгове, че нещо радикално се е променило, Европа не е същата... Това въжи ли и за Европейския парламент? В, в Европейския парламент проевропейските сили, нали така се ги наричаме от консервативните, либералните, социалдемократите, е, имаме два трета болшенство. Имахме и в предишния състав и сега също. В. Е, Радикалните десни популисти, там има изменение, защото сега не е две партии, три партии са там, но нали знаете, ако имате една торта и го разделите на две или на три части, тортата си остава една и съща. Е, Орбан излезне от едната партия, влезне в другата партия, немските е, е, АФД радикални е, десни влезнаха в друга партия, но силата на десните популисти не се увеличи в Европейския парламент. Съотношението, казвате, остава същото между центристските сили и тези радикални сили, които а, гръмко твърдят, че искат а, радикална промяна, а поне като съотношение. Какво мислите, госпожо Добрев, за лагерите за мигранти извън Европейския съюз и новия подход към миграцията, който върна на масата нещо немислимо от падането на Берлинската стена преди 35 години до днес. А, нещо, което като че ли беше в наратива именно на крайната десница и на популистите, да се управлява миграцията чрез бързо изнасяне на мигрантите в а, а, лагери извън територията на Европейския съюз и вместо отваряне, да има затваряне на границите. Много се говори за това, че Германия а, затвори границите си или затваря границите си. Поне така се твърди, а, че Полша сега пристъпва към затваряне на границите с Беларус заради а, мигрантския поток, който целенасочено а, е изпращан в тази посока и заради войната в Украина и подкрепата, която Бъларус оказва на Русия. Дайте да започнем с едно изречение, много силно изречение, защото точно знам, че е, десните радикални, не само Орбан в Унгария, но и в България, и Лепен, и, и немците, винаги е, нападат европейските политици, че ние сме е, за илегалните миграции. За иллегалните илегалната... миграции. Мигранти, да. Искам да ви кажа, че няма европейски политик, който да подкрепва и миграция. Няма такъв. Няма. Ние, социал-демократите, казваме винаги, че трябва да контролилеме е, миграцията, просто защото европейските граници трябва да се защитат, е, трябва да пазиме сигурността на европейските хора, за това значи да погледнем кой може да влезе и кой не може да влиза в Европейския съюз и в Европа, но няма политик, който да подкрепва и легалната миграция. Т.е. твърдението от другата страна, че ето европейския европейските центристи искат да има нелегални мигранти не отговаря на истината. И даже, дайте да, да ви кажа един пример от Унгария, нали, Орбън се нарича като най-големия политик против е, мигрантите и против миграцията. Но какво прави той наистина? Построи граница на унгарската, сръбската е, граница, през която е, е, тази граница само той не влиза, който не иска да влезе. Просто защото няма достатъчно хора да наблюдават и така нататък. Но имам чувството и ние имаме вече е, е, е, просто се вижда на неговата политика, че той не се интересува да контролира миграцията. Той иска е, миграция като, като тема, като е, нещо от което хората се страхуват да остане в европейската политика. Дайте да ви кажа три доказателства. Първо, е, преди изборите в Словакия изведнъж се появиха 000, някъде като 2200 мигранти на унгарската-словакска е, граница. Това е Северна Унгария. Естествено, някой нарочно ги изпрати там, за да помогне на Фицо, е, е, приятел на Орбан, да спечели изборите. Второ. Е, то си вижда в Европа, че през Унгария, без всякакъв контрол, влизат хиляди души всяка година, много хиляди, много десетки хиляди души, просто защото Орба реши, че той няма да проверява кой има право да влезе и кой няма право да влезе, кой е беженец, или кои са беженци, кои са мигранти, кои са мигранти, които имат право да дойдат в Европа и които няма право. Просто ги пуска без всякаква контрол. И третото, което трябва да ви кажа, никога не си помислих, че може да стане, че в, в, в унгарските затвори имаше горе до 2200 Контрабандити, така ли се каза, на български? Да? На, не, контрабандити, които последните 10 години просто взимаха последните стотина евро от е, тези бедни хора от е, Сирия, Афганистан, не знам откъде. И с невероятни, е, наистина бандитски е, подходи, подходи ги пробваха да ги е, е, докарат до Унгария, после ги оставяха. И той ги пусна. Той пусна 2200 контрабандити от, от унгарските затвори. Просто така. Тоест, казвате, че Орбан а, не толкова иска да контролира миграцията, колкото да използва миграцията, за да контролира а, хората с всяване на страх от мигрантите. Ако И съм ви разбрала правилно. Точно правилно но сте ме разбрали. И каквото той прави, защото това виждаме сега на полската граница, че с това той помага на Путин. Това е политиката на Путин. И Орбан прави в Европа само това, каквото Путин му казва. И Както се вижда, Путин иска темата миграция да остане в Европа толкова силна. Вие сте един от основните опозиционни политици спрямо политиката на Виктор Орбан в Унгария. А, той обаче каза а, по време на своята реч за унгарското председателство на съвета на Европейския съюз в момента, че подкрепя влизането на България и Румъния в Шенген. Това разбира се зарадва българите. Какво мислите по този въпрос? Наистина ли а, Унгария и Орбан, Унгария на Орбан, подкрепя България и Румъния в това отношение? Аз смятам, че голямото большинство на европейски общество подкрепя. Просто България и Румъния трябва да са в Шенген. На, във всички. И, и в моята политическа група също всички е, подкрепват. Така че много се надявам и така ще гласуваме е, да сте в Шенген е, до година. Но... Надейте да вярвате много на Орбан. Той само казва, пак ви казвам, само казва изречения, които е, имат някакъв интерес. Така че вярвайте повече в Европейския парламент и в европейските институции. България и Румъния трябва да са в Шенга. Вчера видяхме, слушахме, гледахме дебата за помощта за Украина и използването на замразените руски активи всъщност за а, този заем за Украина. Намира ли Европейския парламент верния подход? към войната в Украина. Връщам се на това, че Унгария всъщност блокираше точно този механизъм за макрофинансиране на Украина с е, замръзените руски активи. Има ли... Как гласувахте вие? Може би излично да. да питам, че сте подкрепили. <laughs> Нясна... Унгария как гласува? Аз е, е, и ние в мо мо моята партия подкрепваме е, Украина и трябва да ви кажа, просто... Просто ми е срам понякога по за унгарския премиер-министр. Единственият премиер-министр в Европа, който казва, че за войната са виновни украинците и не Русия. Унгарския министр на вътрешните, е, външните работи е, летува, е, по-точно лети, почти всеки месец до Москва. Орбан се всрещна с путем три или четири пъти вече, от, от когато войната почна и във всеки стъпка той не не, не, не пробва да репрезентира Унгария или да помага на унгарските хора, а във всеки вето, вето, нали, вето така се да, казва вето, на български вето, със всяко вето той подкрепва Путин и, и системата на Путин, просто срамота за Унгария, каквото той прави. А, позицията на вашата партия, пак ще кажа, вие сте а, лидер на унгарската опозиция, социал-демократическата опозиция на а, политиките на Виктор Орбан в Украина в Унгария. Какво е вашето мнение за мирния план, който предлага Зеленски, за плана за победа, пред, предложен от Володимир Зеленски преди седмица и пред Европейския съюз и пред НАТО? Вижте, какво е точният поток към мир, не мога да ви кажа точно. Знам, че трябва да подкрепваме Украина, защото ние унгарци, и, но и вие българи, или ние българи, как трябва да го кажа, като половина българка, ние точно знаеме какво значи, ако сме под територията на Русия или както бяхме в Съветския съюз. Но можете ли да се представите, че Путин не говори само за Украина. Ако го слушате, той говори за цяла източна Европа. Той казва, че ние не бива да бъдеме в НАТО. Той не само нападна Украина, а нападна тази европейска. Е, Чест. Чест, мечта или е, е, е, каквото ние сме построили след, е, след 90-та година. Така че е, Путин не може да победи в тази война. Ако, победи, е, ако той победи в Украина, тогава балтийските страни, Полша, Унгария, Румъния, България, ние сме наред. За това трябва да подкрепваме украинците, за да бъде мир, който който е добре за Украина, за Европа и който може много дълго да остане, защото Путин е, обеща много неща в последните 15 години и нито един път не, не се държа за собствените си е, думи. Водим този разговор в деня на медийния семинар в Европейския парламент по на паметта на обитата малтийска журналистка Дафна Каруана Галиция. А, каква е ролята на обществените медии в страна като Унгария, която знаем, че вече няма независими от правителството медии? И заобщо няма. И, и ние направихме един много голям е, е, проблем, защото мислихме че с социалните медии, може би традиционалната роля на е, независимите медии, телевизия, радио или е, журналисти, ще бъде по-малка. Е, и всеки може да си каже мнението и с тази либерална свобода истината ще победи. И каквото гледаме, не става така. Не истината побеждава последните години, а който може да лъже по-добре, който може да лъже по-хитро, той побеждава и това е трагедия. В Унгария просто думите на истината е, не достигат до хората. Е, затова според мен, една от най-важните ни задачи, да подкрепиме тези независими медии, независими журналисти, да контролират правителствата и да контролят политиците. С едно изречение, има ли видно много голямо присъствие на руските дезинформационни разкази и упорни точки в Унгария или няма нужда даже от това? Еми, имам чувството, че в националната радио, националната телевизия, като че ли в Москва ги пишат както беше това преди 90-та година, в 70 те 80 те години. В Москва ги пишат новините и в Москва пишат реториката и думите, които ги казват. В Унгария няма нужда от руски тайни агенти, защото ние имаме открити агенти, или как се казват. Нали? Не са тайни агенти, а вече са открити. Те са там, те седат в правителството, седат в националната телевизия, в националното радио е, и, и фактически цял ден, 24 часа само пропаганда идва. Това е трагедия и то се вижда, че хората имат много малко възможност да решат какво е истина и какво не е истина от само себе си. Вие сте част от комисията по конституционни дела в Европарламента. Ще продължи ли Върховенството на закона да бъде а, ключова тема за страни като Унгария, България а, и за Европарламента според вас? Без, върхо... без а, Върховенството на закона просто няма е, е, е, е, няма начин хората да живеят по-добре. В Унгария ние бяхме преди 15 години, една от най-добрите, и вие си спомняте, всички не гледаха като най-добрите страна в Източна е, Европа. Сега е, Румъния е пред нас и в няколко статистика вече и България пред Унгария. Е, имате предвид даже като ниво на, ниво на заплащането. Ниво на заплащането, ниво на училищата ниво на е, е, здравопазването и инфлацията при нас е една от най високите в Европа. Това е правата на закона. Това е, ако няма демокрация в една страна. Няма да може да живееме по-добре, ако не живееме в демокрация. Защото тогава винаги идват такива авторитетни е, е, хора като Орбан, за които собственото си имот, собствената е, е, сила е много по-важна, отколкото как живеят хората в Унгария. И още две точки на напрежение в света. Близкия изток, Ливан, Израел вчера имаше обсъждане в Европарламента и още едно потенциално напрежение, Тайванския проток. Знаем, че оттам минава всичко свързано с микрочипове и цялата IT индустрия зависима от това. Ще има и обсъждане на проблема Китай и Тайван в Европейския парламент Тази седмица Важно е да знаем какви са настроенията и държавите членки. Вие имате ли? Как ще гласувате по предложената резолюция? Е, ще видим още как точно ще бъде резолюцията. Но не дайте да ви кажа едно е, по-глобално изречение. Е, миналите пет години в Европа бяха много тежки с COVID, с после, е, руската агресия, с економическата криза. Но аз смятам, че следващите 5 години няма да бъдат по-лесни. Е, за това трябва да сме подготвени. И когато говорим за тези международни кризи, които е, е, имат влияние на Европа, един единствен начин може да, е, да бъдеме в, в е, е, добро отношение и в сигурност България, Унгария, ако сме членове на една по-силна Европа, това е целта. Много ви благодаря. Клара Добрев, член на Европейския парламент от Унгария, от опозиционната норма демократична коалиция, която е и част от прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Благодаря на съртечните е специален гост в Хоризонт обад.